Редіодетектива Артур Конан Дойл Порожній будинок Український переклад Миколи Дмитренка На весні 1894 року Весь Лондон був заінтригований і переляканий убивством молодого графа Рональда Едера, здійсненим за найбільш незвичайних і загадкових обставин. Прочитавши матеріали слідства, що зводились до висновку про зловмисне вбивство, вчинене невідомою особою або особами, я усвідомив краще ніж будь-коли раніше якої великої втрати завдала суспільству загибель Шерлока Холмса. Рональд Едер був другим сином графа Мейнуса, губернатора однієї з австралійських колоній. Мати Едера приїхала з Австралії до Лондона на лікування і разом з сином Рональдом та дочкою Хільдою жила в будинку номер 427 по вулиці Парк-Лейн. Юнак увійшов у найкраще товариство і не мав ні ворогів, ані якихось особливих недоліків. І от цього безтурботного молодого аристократа між 10 та 11 годиною і 20 хвилин вечора 13 березня 1894 року спіткала найдивніша і найнесподіваніша смерть. Рональд Едер любив карти і постійно грав, але ніколи не робив ставок, які могли б заподіяти шкоди його фінансам. Доведено, що в день своєї смерті він зіграв один робер у віст в клубі Багатель. Він грав там і до обіду. Його партнери, містер Меррей, сер Джон Харді і полковник Моран засвідчили, що грали вони саме у віст і що всі залишились, по суті, при своїх. Едер, може, й програв фунтів із п'ять, але не більше. Статки ж він мав неабиякі, і цей програш, безперечно, не міг вивести його з рівноваги. Оце і все, що дало розслідування. Того вечора, коли його вбито, Едер повернувся з клубу рівно о десятій. Матері й сестри вдома не було, служниця дала свідчення, що чула, як він увійшов до своєї кімнати на третьому поверсі, яка виходила вікнами на вулицю. Ще до повернення Едера служниця затопила там камін, камін димів, і вона відчинила вікно. До одинадцятої години двадцяти хвилин, часу, коли повернулась леді Мейнус з дочкою, з тієї кімнати не долинулося звуку. Леді Мейнус хотіла зайти до сина, але... Двері було замкнено, і на всі стуки й крики ніхто не відгукувався. Двері довелося виламати. Нещасний юнак лежав біля столу, голова його була жахливо знівечена револьверною кулею, проте ніякої зброї в кімнаті знайти не вдалося. На столі лежало дві банкноти по 10 фунтів кожна та 17 фунтів, 10 шилінгів сріблом і золотом, причому монети складено маленькими стовпчиками на рівні суми. Поряд на паперці записано кілька цифр навпроти кожної імена клубних друзів Едера. Отже, перед смертю він підраховував свої карточні виграші й програші. Детальне вивчення всіх обставин спричинило те, що справа ще більше ускладнилася. Але яким чином Молодика спіткала смерть. Ніхто не міг залізти у вікно, не лишивши слідів. Коли ж припустити, що вбивця стріляв у вікно, то він мав бути справді чудовим стрільцем, аби заподіяти з револьвера смертельної рани. Та й пострілу ніхто не чув. Увечері я прогулювався гайд-парком, і близько шостої години опинився на розі Оксфорд-стріт і Парк-лейн. Гурт «Розяв» на тротуарі, які дивилися вгору на одне й те ж вікно, підказав мені «Я прийшов до будинку Едера». Я проштовхався ближче, при цьому я штовхнув літнього згорбленого чоловіка і вибив у нього з рук кілька книжок. Довелося перепросити за свою незграбність. Пробурмотівши щось зневажливе, старий одвернувся, і за мить його згорблена спина та білі бакенбарди зникли в натовпі. З пантеличини я попростував додому, та не пробув я в своєму кабінеті п'яти хвилин, коли війшла служниця і сказала, що мене хочуть бачити на мій подив. Це був ніхто інший, як старий дивакуватий бібліофіл. Його гостре, зморшкувате обличчя визирало з засивого волосся. Під пахвою він тримав співдюжини своїх дорогоцінних книжок. «Ви, звичайно, здивовані, що я прийшов, сер? спитав він чудним, хрипким голосом – «Розумієте, я людина совісна, і коли я побачив, плентаючись позад вас, що ви увійшли в цей будинок, то подумав, мені треба зайти до такого люб'язного джентльмена і сказати, що я дуже вдячний вам за те, що ви допомогли мені підняти книжки». «Ви надаєте цим дрібницям надто багато значення», – зауважив я. «Чи можна спитати, як ви дізналися, хто я?» «Пробачте за сміливість, сер, Але я ваш сусід. Моя книжкова крамничка стоїть на розі черч стріт, і я буду щасливий бачити вас у себе. Може, і ви збираєте книжки, сер. Ось птахи Британії, ось катул». Ось священна війна, все віддам дешево. П'ять томів – це саме те, що треба, аби заповнити порожнечу на другій полиці. Адже вигляд у неї досить неохайний. Це не так, сер? Я озирнувся на книжкову шафу за своєю спиною, а коли знову повернув голову, біля мого письмового столу, усміхаючись, стояв. Шерлок Холмс. Я схопився на ноги, і якусь мить у крайньому щодуванні не відривав від нього погляду. А потім я зомлів. Сірий туман заслав у мені очі, а коли він зник, комір моєї сорочки був розстебнутий, а на губах я відчув смак Бренді. Холмс, тримаючи пляшку в руці, схилився над моїм стільцем. Холмсе! вигукнув я. «Невже це ви? Ви справді живі? Чи можливо, щоб вам пощастило вибратися з того жахливого провалля?» Холмс сів напроти мене. Він мов би ще більше схуд, а погляд його став ще проникливіший, ніж колись. Блідість його обличчя свідчила, його спосіб життя останнім часом був не дуже корисний для здоров'я. «Як приємно бути вдома!» «Отсоне», – мовив він, – «зараз, мій друже, чи можна попросити вашої допомоги? Бо з усього видно, вночі на нас чекає важка і небезпечна робота. Тоді у Швейцарії я в безодню не падав, але записку до вас я написав цілком щиро. Я нітрохи трохи не сумнівався, що для мене все закінчено, коли побачив лиховісну фігуру покійного професора Моріарті на стесті яка була для мене єдиним шляхом порятунку. В його сірих очах я прочитав невблаганний вирок. Він дозволив мені написати коротеньку записку, ви її потім знайшли. Я залишив записку зі своїм порцигаром та стеком і пішов уперед стежкою. Моріарті не відставав від мене й на крок. Діставшися до місця, де стежка кінчалася, я опинився в безвихідному становищі. Моріарті не мав ніякої зброї, але кинувся на мене і обхопив своїми довгими руками. Він знав його гру програно і хотів лише одного – помститися мені. Ми майже повисли на краю урвища. Однак я трохи знаю японську боротьбу Баріцу, що не раз ставала мені у великій пригоді. Я вислизнув з його обіймів, а він, страшно закричавши, Кілька секунд, мов шалений, хапався руками за повітря, намагаючись встояти на ногах. Однак не встояв і полетів униз. Нахилившись над краєм, я ще довго дивився, як він падає. Потім він ударився в скелю і шував сну у воду. Цієї миті мені сяйнуло, що доля посилає мені дивовижно щасливу можливість. Я знав, Моріарті не єдиний, хто поклявся вбити мене. Залишалося ще принаймні троє чоловік, у яких смерть їхнього ватажка могла лише збільшити бажання помститися мені. Хто-небудь з них неодмінно знайшов би мене. З іншого боку, коли всі думатимуть, ніби я мертвий, ці люди... Поводитимуться інакше і викажуть себе. Отже, раніше чи пізніше я зможу їх знищити. Я підвівся і оглянув скелясту стіну позад себе. Там виявилось кілька невеличких виступів, куди можна було поставити ногу. Я видерся вгору і нарешті дістався до величенької заглибини порослої м'яким мохом, де я міг зручно умоститися і залишитись непомітним». Я лежав саме там, коли ви, Уотсоне, та всі, кого ви привели з собою, зворушливо, але безрезультатно досліджували причини моєї смерті. Попереду в мене було чимало сюрпризів. Величезна каменюка, зірвавшись з гори, прогуркотіла повз мене, вдарилась об стежку і гунула в прірву. Глянувши вгору, я побачив людську голову. І тої ж миті ще одна каменюка вдарилась об край заглибини усього за фут від моєї голови. Отже, Моріарті діяв не сам. Його спільник, теж небезпечна людина, стояв на сторожі, коли професор Моріарті напав на мене. Непомічений мною, він став свідком загибелі свого друга й мого порятунку. Перечекавши, він обійшов скелю і, видершись на її вершечок, тепер намагався здійснити те, що не вдалося його другові. Про становище, в якому опинився, я міркував недовго. Я поліз назад. На півдорозі я зірвався, однак якимсь дивом весь у крові впав на стежку і накивав п'ятами. У темряві я пройшов по горах 10 миль і за тиждень опинився у Флоренції, впевнений, ніхто в світі не знає, що зі мною сталося. Події в Лондоні розвивалися гірше, ніж я сподівався, бо після суду над бандою Моріарті на волі залишилися двоє її найнебезпечніших учасників, моїх найлютіших ворогів. Тому я провів два роки в мандрах, але довідавшись, що тепер у Лондоні лишився тільки один із моїх ворогів, я почав думати про повернення і звістка про дивовижно таємничий злочин на парк Лейн змусила мене поквапитись з від'їздом. Отже, сьогодні вночі на нас чекає робота. О півно десяту вирушимо на зустріч одній непересічній пригоді в порожньому будинку. І правда, все було, як у добрі старі часи. Увечері з револьвером у кишені я сів поруч Холмса у двоколісний кеб, і серце моє забилося швидше в перечутті незвичайних подій. Холмс був спокійний, суворий і мовчазний. Холмс зупинив кеб на розі Кевіндіш-скверу. Вийшовши з екіпажа, він дуже пильно оглядівся на всі боки і далі робив це на кожному перехресті, аби переконатися, що ніхто за нами не стежить. Шлях наш був дивний. Нарешті ми виринули на вузьку вуличку з двома шерегами порожніх будинків, що вивело нас спершу на Манчестер-стріт і далі на Блендфорд-стріт. Тут Холмс Повернув у вузький прохід, дерев'яною брамою пройшов у порожній двір і ключем одімкнув задні двері якогось будинку. Ми увійшли, і Холмс знову замкнув двері. Було темно, хоч в окострель, проте я зразу ж зрозумів, у будинку ніхто не живе. Голі дошки підлоги рипіли й тріщали під ногами, а зі стіни звисали клапті шпалер. «Зараз ми у будинку» навпроти нашої старої квартири, прошепотів Голмс. Звідси чудово видно ту мальовничу споруду. Чи можу я попросити вас, мій дорогий Вотсон, підійти до вікна трохи ближче, але так, щоб вас ніхто не помітив? Тепер подивіться на наші кімнати. Зараз ми побачимо, чи не втратив я за ці три роки здатності дивувати вас». Я ступив вперед, глянув на знайоме вікно, навпроти, і здивовано скрикнув. Проти вікна чітко малювалася тінь людини, що сиділа в глибині кімнати. Посадка голови, прямі плечі, різкі риси обличчя не давали можливості помилитись. Це була точна копія Холмса. Вражений до краю, я простяг руку переконатися, що сам він стоїть поряд зі мною Холмс здригався від мовчазного сміху Цю ляльку виконав пан Оскар Мені з Гренобля Який кілька день виливав цю фігуру з воску а Решту я влаштував сам У мене є найповажніші підстави бажати Щоб дехто думав, ніби я перебуваю тут Тим часом, як насправді я зовсім в іншому місці за квартирою стежать мої давні вороги Ота чарівна кампанія Витажок якої лежить на дні Райхенбехського водоспаду Тільки вони знають, що я живий Радіодетектив. на радіокультура. Плани мого друга Окреслювались дедалі чіткіше Силует Холмса у вікні Правив за принаду А ми були мисливці Ніч була холодна та буряна. Вітер, тонко завиваючи, пролітав довгою вулицею. Враз я почув те, що вже вловив більш гострий слух Холмса. Якийсь чутний звук долинув до мене, але не з боку Бейкер-стріт, а з глибини того самого будинку, де ми сховалися. Ось відчинилися і зачинилися двері. Замить у коридорі почулися скрадливі кроки що намагались бути нечутними, але глухо відлунювали в порожньому будинку. Вдивляючись у морок, я побачив невиразні обриси фігури якогось чоловіка. Він затримався на порозі, потім нахилився і, скрадаючись, якось погрозливо рушив уперед, прокрався до вікна і дуже м'яко, безгучно підняв його. Це був уже літній чоловік з тонким горбатим носом, високим лисіючим чолом і довгими припорошеними свиною вусами. У руці чоловік тримав щось схоже на тростину, але коли він поклав її долі, почувся металевий звук. Потім він видобув з кишені пальта якусь чималу річ і кілька хвилин щось із нею робив, аж поки різко й гучно клацнула пружина чи засувка, ставши на своє місце. Опустившись навколішки, чоловік нахилився вперед і всією своєю вагою щосили натиснув на якийсь важіль. Знову почувся довгий, скргітливий звук, а далі потужне клацання. Потім чоловік випростався, і я побачив у нього в руці начебто рушницю з дивним, незграбним прикладом. Він відкрив затвор, поклав щось досередини і знову закрив. Нахилившись, поклав дуло на підвіконня, і я побачив, як його довгі вуса нависли над стволом, а очі загорілись, вдивляючись у приціл. Нарешті він притис приклад до плеча, і я почув задоволене зітхання. Перед ним була чудова ціль – і вона застигла в нього на мушці. На мить він завмер, потім його палець натиснув на гачок. Почулося дивне гучне дзищання і слідом протяжний сріблястий дзенькіт розбитого скла. В цієї ж миті Холмс стрибнув на спину стрільця і повалив його до лілиць. Проте незнайомий зразу схопився на ноги і судорожно вчепився Холмсові в горло. Я вдарив його рукояткою револьвера по голові, і він знову упав. Мій друг пронизливо засюрчав у сюрчок, надворі затупотіло, і двоє констеблів у формі та сищику цивільному вбігли в парадний під'їзд і влетіли в кімнату. Це ви, Лестрейде? спитав Холмс. Так, містере Холмсе, я сам вирішив зайнятися цією справою. Радий знову бачити вас у Лондоні, сер. Мені спало на думку, що ви потребуєте маленької неофіційної допомоги, сер. Три нерозкритих убивства за один рік – це забагато, Лестре йде. Але справу про таємницю Молсі ви провели з невластивою вам… Тобто, я хочу сказати, цю справу ви провели чудово. Ми всі були вже на ногах. Наш бранець, якого тримали двоє здоровенних констеблів, важко переводив подих. Лейстрейт витяг дві свічки. Констеблі відкрили свої ліхтарі. Нарешті я міг як слід роздивитися нашого бранця. У нього було незвичайно мужнє, проте лиховісне обличчя. «Диявол!» – шепотів він. «Хитрий! Хитрий диявол!» «Отже, полковнику», – сказав Холмс, поправляючи зіжмаканий комір, – «Здається, я ще не мав утіхи бачити вас відтоді, як ви ласкаво приділили мені стільки уваги, коли я лежав у заглибині скелі над Райхенбахським водоспадом. Я ще не відрекомендував вас. Джентльмени, це Себастьян Морон, колишній полковник індійської армії», і найкращий у нашій Східній імперії мисливець невеликого звіра. Дивуюся, що ця нескладна вигадка могла обманути такого досвідченого мисливця, додав Холмс. Ви з нею, безперечно, добре знайомі. Хіба ви ніколи не прив'язували ягня до дерева, а самі залігши в кущах із рушницею не чекали, поки тигр прийде до принади? Холмс. Підняв з підлоги потужну духову рушницю і заходився уважно вивчати її механізм. «Чудова! І єдина в своїм роді зброя, сказав він, – «безшумна і величезної сили». «Я знав фон Хердера, сліпого німецького механіка, який сконструював її на замовлення покійного професора Моріарті». Багато років я знав про існування цієї рушниці, хоч досі ніколи не доводилося тримати її в руках. Настійно рекомендую її вашій увазі. Леста йде. Зверніть увагу. Рушниця стріляє револьверними кулями. До речі, хочу ще спитати, в чому буде звинувачено злочинця? Як у чому, сер? Звичайно, в замаху на життя Шерлока Холмса. Ні-ні, Лестре йде. Я не маю наміру фігурувати в цій справі. Вам і тільки вам належить честь здійснення цього чудового арешту. Я вітаю вас. Ви зловили людину, яку марно розшукувала вся поліція, полковника Себастьяна Морана, який застрелив сера Рональда Едера з духової рушниці через відчинене вікно. Моран і молодий Едер виграли разом чималу суму грошей, та Моран безперечно грав нечесно. Мені здається, в день убивства Едер Помітив, що Морон шахраює, ймовірно, він поговорив з полковником і погрожував розкрити секрет його успіхів, коли той добровільно не вийде з членів клубу і не пообіцяє назавжди кинути гру. Виключення з клубу означало б для Морона катастрофу, бо він жив саме на нечесно виграні гроші. Тому він і вбив едера. Полковник Моран більше не турбуватиме нас. Знаменита духова рушниця фон Хердера прикрасить музей Скотленд-Ярду, а містер Шерлок Холмс знову матиме змогу присвятити свій час дослідженню тих невеличких, але цікавих проблем, на які так багато складне лондонське життя». Розвучало детективне оповідання Артура Конан-Дойла «Порожній будинок» у виконанні заслуженого артиста України Бориса Лободи. Передачу до ефіру підготували. Режисер Марина Гольцева, редактор Світлана Свиридко-Сірова. Радіодетективно.